Saúdo, índes. Fala Melide Radio, emisora do IES de Melide, ten a honra de presentar entrevista realizada polo alumnado e profesor de segundo de bacharelato da materia de xeografía a conselleira do medio rural, Ángeles Barque. Despois dunha pequena introducción sobre a súa traxectoria, este mesmo alumnado presentará unha batería de cuestións da actualidade sobre o medio rural. Mariña Loli, que nos podedes contar sobre a conselleira? Ángeles Vázquez Mejuto naceu nos Ángeles, Melide, no abril de 1932. Licenciou xografía e historia e foi elixida alcaldesa de Melide no ano 2004, 2011 e 2015. Ademais, foi deputada provincial en as Cortes Xerais. Dendo ano 2015 ata a actualidade é consellera de medio rural e segue residindo en Terras Melidas. Ora que nas voces das nosas compañeiras escoitamos a súa historia, damos paso a entrevista. Que posibilidades hai de que os xovenes podan incorporarse ao medio agrario e funcionar como relevo xeracional? Ola Cristina, pois teñen moitas posibilidades a través de un sistema que se chama OPDR, o cal destinamos grandes axudas, o en dous anos foron 66 millóns de euros e incorporaronse o rural galego 1200 xóvenes pero non só so a actividade do lácteo ou cárnico sino que, pois hai outras actividades como pode ser o pastoreo que nesta zona non é o habitual pero que tamén existe eh, o ámbito da apicultura que está dando moitísimo de si, sí, eh, os viveiros a horta, é dicir, unha En fin de oportunidades que nos dá o Rural Galego, moita formación e, polo tanto, xóvenes que están optando polo rural. Hai unha aposta pola especialización de cultivos por zonas en Galicia. Sí, eh, temos un sistema a través de a reestructuracións parcelarias, é dicir, facemos cambios no que é a propiedade en sí, pero a partir de aí tamén eh, se fan a distinta análise de que é mellor producir nunha zona ou outra. E, polo tanto, eh, bueno son estudios que se realizan a través dos nosos centros de investigación e esta zona bueno pues se propicia para o gando en extensivo, tamén para o gando en intensivo, pero tamén é unha moi boa zona de Horta. Eh, que control existe sobre a comercialización dos produtos agrarios? Pois hai moitísimo control e de feito hai unha lei que se chama a da cadea alimentaria eh, Galicia, se si por algo destaca e eh, por ser moi dura eh, en este ámbito e estamos exigindo que o igual que aquí os controles eh, son eh, exhaustivos, tamén o fagan o resto das comunidades autónomas eh, Oxe por oxe podo vos dicir que non hai ningún alimento eh, que este transformado en Galicia ou que vaya directamente sin que antes se pase eh, todo tipo de supervisión. É dicir, no ámbito lácteo eh, non existe ningún tipo de inhibidor, ningún tipo de antibiótico. Eh, eso mesmo ocorre na carne pero tamén facemos eh, controis sobre o que a horta en sí porque somos eh, anti antiproductos químicos que ao final poidan danar a nosa eh, saúde e de ter que utilizalos eh, o control eh, exhaustivo e de feito, só o ano pasado deronse 33.000 cursos para que os agricultores saiban cales son as dosis que están permitidas e ata onde poden chegar En canto ao sector gandeiro sobrevivirán as granxas das comarcas gandeiras que futuro xa espera? Pois hai un cambio fundamental e, e ese cambio é que cada vez se dimensionan máis Eh, falamos de que pechan explotacións E é certo, iso non podemos Dicir que non sexe a realidade Pero tamén é certo que as que Quedan dimensionanse máis Son máis competitivas E dan moitos postos de traballo E ao final o resultado é que Este ano batemos récord En produción de leite E récord en produción de carne É dicir, cada vez producimos máis Pero tamén nos dimensionamos máis Hai investigacións gandeiras para mellorar a xenética da raza? Hai moitísima investigación e, de feito, Galicia o ano pasado foi declarada indegne de brucelose bovina e agora xa comenzamos pola provincia de Pontevedra sendo indegne de tuberculose bovina. Iso quere dicir que, eh, aparte de a mellor xenética para a Os cales temos centros, como é eh, o caso de Fontao, en Lugo, donde bueno, pois ali temos un montón de biólogos, veterinarios, eh, químicos, eh, que traballan no día a día por millorar a xenética. Agora xa nos posicionamos para facer exportación eh, de a mellor xenética. O resto de España mira Galicia en xenética e tamén en sanidade animal. Eh, cara que se vai enfocar a especialización gandeira, polo sector lácteo ou cárnico? Ten que ser compatible un e outro. Eh, polo sector láteo somos os primeiros, temos un eh, examen pendente e ese examen eu agardo telo cumplido nesta legislatura que que as industrias se asenten en Galicia e transformen os produtos en Galicia. É dicir, que o noso leite non ande de paseo en cisternas polo resto de España para que se transforme eh, nos outros lugares e Unha boa nova que que nun concello veciño en Curtis pois estáse construindo a maior empresa de eh, produtos lácteos pero xa non o uso, sino eh, para proteína, eh, permeato e unha xa de cousas máis. E iso ten que ser compatible co, co cárnico, porque aí estamos en segundo lugar, pero se si falamos de sacrificio de reses, adiántanos, aparte de Castela e León, eh, Cataluña, e é porque moitas das reses que temos nos aquí faise o engorde en Cataluña e temos que cambiar as tornas e que tamén fagamos o engorde aquí en Galicia para que quede o rendemento económico aquí. Eh, nun ámbito forestal, apostarán agora por especies autóctonas tras os incendios do verán? Sempre se apostou polas especies autóctonas, pero máis do 90% do territorio é privado. Co cal, eh, independentemente que eh, temos distribuída Galicia e unha parte forestal e outra é agraria, e donde é forestal eh, si sí, se permite facer actividade agraria, pero onde é agraria non se permite facer eh, plantacións forestais, Eh, pois ben é certo que das unha volta por Galicia E ves que a lei non se cumpliu de todo como debería de cumplirse Agora estamos coa revisión do plan forestal E este ten que ser un gran pacto E non só un pacto de goberno Sino tamén un pacto coa oposición Coas organizacións agrarias eh, as asociacións de produtores eh, E tamén coa industria Co cal, mm, hai que decir que a biodiversidade é fundamental e o monocultivo non ten razón de ser. E, o cal non quere dicir que teñamos que defenestrar ningunha especie. Hai novas medidas contra os incendios para este ano? E haberá baixa aposta pola prevención ou pola extinción? Facemos eh, unha aposta pola prevención que é fundamental, facémola en coordinación cos concellos eh, e, por suposto, eh, o igual que nun hospital pois existen eh, as operacións do día a día, as programadas, pois existe a UCI e a nosa UCI é eh, cando salen os incendios e, polo tanto, todo o mundo se ten que poñer a traballar. Eh, que estamos facendo este ano? Pois este ano estamos facendo cumplir a lei, eh, endurecemos a lei no mes de decembro clarificamos eh, certos textos que podían dar lugar a dúbidas e o que reclamamos é unha concienciación por parte de todos, por os propietarios dos terreos, polos concellos, polas as diputacións e pues, pola que ten eh, a máxima responsabilidade neste campo que son eu. Eh, que medidas se van levar a cabo para a maior productividade da de explotación forestal? Pois agora mesmo eh, sabemos que gran parte de a corta que temos de madeira se vai para a empresa papeleira e iso está ben, pero te, temos que seguir afundando. Aquí temos dúas clases de eucalipto, o nítens e o glóbulos. Por a xente se vai polonítens, que é o que vemos ao noso alrededor? Bueno, pois porque crece rápidamente e porque eh, nono acuciou certas enfermidades que si sí, hai enribado glóbulos que agora mesmo estamos combatindo e que é moito máis productivo. Entonces optamos por reforzar o que a sanidade vexetal que xa é case tan importante como a sanidade humana. A despedir este programa especial, o alumnado do IES de Melide, o profesorado e a dirección do centro, querelle agradecer a consellera do Medio Rural, Ángeles Vázquez, a súa visita nas nosas instalacións. Tamén queremos agradecer o tempo que nos dedicou para poder facer esta entrevista e o seu interese pola actividade. Con isto, despedimos este programa especial do Falameli de Radio, programado polo alumnado de segunda debate de xeografía, de Elvira Mazás, Cristina Simón, Andrea de la Iglesia, Ismael Río, Mariña Ferreiro, Laura Santos, Elena Raposo, Cristina López, Paula López, Lolita Río, Mariña Varela, Iria Barreiro, Lucía Cajide e Azul Graso e o profesor José Manuel Rodríguez. Dame a este peixe espada e o vento que non se para. Eso... Fala melide, a radio que chega ao teu corazón, 90.5 da FM. <tú>